تعشف جم تيحموا شوى ايدينا فوق معي توربك يا لحظة لعيه لسه عمد اكتر فوريوم خايي نستحبه شوى هلا معي توربك يا ادي والماروح باشو برضو كان نفر انت اولي لا اطفال اعلم بالله وانا مالي لا لا لا انا مالي فري والماروح باشو شوفو السجن و كمان مشروط و جدار اللي فاصل بيني و بنحال اللي مام خلين اشوف ضو السماول الوحل و خمسين ولاية ربي كمان ولاية اللي تربع ع العسابة من امها القل و قد الحمر بتعمل دمعينا تقسي دماغنا انه المشكلة هي اهنا بس حد اجيوش العالم كلها مضيطر عالحرية و ان ما رحباش Sukran lanak Sukran Sukran ikuz gaina Euskal Herria, Euskal Herretik palestinara, elkartasun ojuak, elkartasun mezuak. Euskal Herria gaur kalera atera da, liburuetan sekulako manifestazioak ikusi ditugu eguerdian, eunda amarmila lagun utxienez ateragara kalera, eta orain, herri herri udaletxe aurretan burrumbadak, mobilizazioa handiak hiriburuuetan eta horren guztiaren berri emango dugu gaur hemen, Bilboko jageitamazazzpi irrti librean, Mugaldeko taberna. Genosidioa abiatu zuen Neta jooks zuzentzen duen Israeleko, Estatu zionistak, balestinarren kontra, Gaza zuntzitu du, 2.500 lagun baino gehiago hilditu, gizoneskoak, emakumezkoak, umeak, ikasleak, kasetariak, langileak, eta munduan apurka-apurka altzatzen ari da genoziduaren kontra. Euskal Herrian ere azken hilabetetan horren lekuko gara, eta gaur guzti horri egingo diogu errepasua hemen zuzenean, Jendeak kalean den bitartean, irrati librean, kaleko soinu, abarrotz eta iritziak ekarriko ditugu. God no no is This is a wake up call Never again, never again means never again for all To all my people in Gaza Even though we're living far from each other Your pain is my own pain All for one and one Free Free Palestine Free Free Palestine Free Free Palestine Free Free, free Palestine no more burden, Ba, gaurko saioan ba, Eunda amart mila lagun Oiek eskertu Eta nolabait hiriburuz hiriburuz Eguerdian gertatu denaren berri Eman nahi Irrati libre horetan. Bakigu Bilbon berroita maoz Mila lagun izan direla Eta egia esan hori ez da Gauerdiko hauntzaren estula Free, Gaurizazio hauek, sindikatu egiteketakua, LAB, STELAS, Comisiones Obreras, UGT, SK, e CGT, Echalde, enena Farroa, Iru, guztiak amabiterrietan hasi dira Iriburuz Iriburu, baina adibidez Bilbon, la hor duetelenago, unbat zutabe, unbat bloquea atera dira, gero guztiak gran bian, erkartu dira. <todic> Palestina, oh, oh, oh free, free, free, Eta gaurko kantua horregatik izango dira palestinari eskainiak, izango dira e, dudari gabe E, palestinaekin lotura duten abestiak eta lehortatik Euskal Herriko zein palestinako zein munduko beste txokotako abestiak eta doinuak entzungo ditugu. <totipasen> Está check rock checkpoint rock peliculan fer un ietan bisi edera da amesten Heuk leharra kimika haita nesabion <totipen> taktika erabanzi behar behi tugu borre gerla politika tos altzen dea hamar biluka harmaunek ozreban eza dakkidek urrebelza eskantia txuki hau alzi bere txok batxo kuten osoi janahia bere jan haibakara da aktehuntan hunekutu baten guztia ez titxasen sekiu lat ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA den hemen sapatar Lekhiu unia, mehzqia, kalisandit zeneri Otsa begi eta misi e dera gobatena mezhten Boshu Prevision galtzete mendeza batorin unta Tzpetri gishantza heltsia Lekhiu unia, mehzqia, kalisandit zeneri Otsa begi eta misi e dera gobatena mezhten Baiten nuk e handi haien bakoçak visi dera Zan egin baten erdia, bai zik ez ber emi zieria Niki hoj txariko bere arma txara eški eda Mere vilatbeste hunek arrund egin ezan Badakia testi txalak aizan hendik kambiatikoen e bihitzoi Mendi always dansé gala vito son matin est Matin, eta Palestinaren aldeko doinuak entzun eta kaleragoaz. Gurekin daukagu eneko gerrikabetea mundu bat e, erakundeko kidea eta Gernika Palestina herriekimeneko partaida besteak beste Gaboneneko. Aupa Gabon bai. Eta lenegota bat sorionak gaur e, Euskal Herrian eh, jende asko atera da kalera, eta ikusten da bai, gerrika palestinaren eh, deialdiak eta langileek, langile sindikatuek eh, egindakoak arrakasta izan dutela. Nola bizi izan duzuzuk, geneko? Ba, benetan, eh, itzela itzela izan da, da oso positiboa bizi izan dut eh, gaurko egunea. Zer jendetza, parte aldetik Euskal Herrian zehar, egun da, marmila pertsona inguru, partu, parte hartu dabe, bai, E, horietariko berrogetan maagos mila edo Bilbo, nogeta bi mila gazteizen, amazortzi mila iruñan, amagos mila iruñan, eta benetan oso transversala izan da, bai? Eri guztietan, adin guztietako jendea ikusi dugu, jatorri ezberdinetako jendea, da etorkinez betetako kaleak ikusi izan ditugu, mesuargiak eta ozenak entzun izan ditugu, eta beti ere, ba, palestinarrak erdigunean, eta pankarten aurrean baita beha, ez? Iztanda lan haundia eh, egin dela ia hauetan, egia da ere egoera ezin latzagoa eh, izan dela, dela, eh, genozidio bat eh, ikusi dugu gure pantailetan iaia eh, ia bertan <coughs> ehongo bagina bezala, baina baina bainetan latza, eh, begira da kentzeko modukoa. Eh, gerrnika Palestina ekimenak ja badara matza urte pare bat eh, lanean E, bai. zei ikusi duzuetan prozesu guztiunetan hasi zinatenetik, zein izan da bilakara eta zentrazio orokorra Ba bitu, gure importantea adana da gu Gernika Palestina moduan deialdi herritarra izatea hau da, transbersala izatea zeharkako ekimena bihurtzea, hau da gu eragile guztiekin, zaiatzen gara egiten partidu guztiekin sindikatu guztiekin hau da, esparru guztiekin la eta eurek jakinarazteko zenolako egoera dagoen e, palestinan, da gu e, Euskal Herrite, Herritarrok moduan zenolako erantzuna eman behar diogu e, egoera horri, ez da? ginen nienoindala urte, urte bi, urte bi izan ez, eta bueno, nahiko, bueno, ibilbide hau, Naiko sakona izan da, guk e, azieran, uste genuen, hau, ibilbide hau, ez dakit, nola baitu ezateko, amaitu beharko genuela, baina gaur egungo, ango gazako egoera ikusita, guk ba, usteo egu, ba, luzera joko, joko duela honek. Bai. Eneko esatenmizun eh, eh, bai. mundu bat eh, erakundeak harreman eh, handia izan duela azkenen gu urteetan hamarkadetan zaango nuke palestina herriarekin bai. ango erakunde eta eta gobernuz kanpoko beste erakunde batzuekin instituzioekin zein izan da, palestinako egueraren bilakaera azken urte guztiaguetan, eta nola heldu gara puntu honetara? Ba behitu, e, bai, izatez gu badaramatzagu ia hogetamor urte, han bertan lan egiten e, palestinan da bilakaera, ba, geroz eta bortitzagoa izan da, Ocupazioa, okupazioa, okupazioa e, jarraitzen du, eta okupazio hone jarraitzen du ez bakarri gazan, eta ez bakarri bortizkeria honekin baizik eta Zizkordanean baita ere. Azkenean Trump e, boterea aldu izan, da gaur egungo munduan daukagun egoerari begira, e, bueno, gukuzte Palestina bihurtu egin dala e, zelan ezango nuke, fasismoaren aurkako lehenengo e, abanguardeako e, internazionalismo maian, egin. Hau, e, aipatu eta lagundu beharko genuken e, lehenengo gaia, bai? Hau da, gure ustean, e, gure e, gaur egungo irakur, daukagun irakurketan fasismoari aurre egiteko, palestinan e, bihotzean hartu e, aldo guler, da lagundu baina baiziketa eta horrekin batera dinot, edo izan nahi dut, horrekin batera e, gaur egungo munduan zehar dagoen e, egoerari buruz, irakurketa zakonago egitea, bai? Hori da okigu, e, uste dugu e, mundu baten e, gaur egunean. Bai? Eta, bueno, lehenengoz, e, guk e, lan egiten genduzan, e, lurraldetan, ba, gaur egunean, ba, guztiz okupaturik dago, bai? Okupatuta daude zionistak zideela, eta, orduan, e, horren kontra egiteko, horren kontra jotzeko, Ba, behar dugu bear dugu guztion arteko laguntza guztion arteko elkartasuna, bai? Benetako, bai. Benetako hitz dizue euskalgizartean e, mobilizaziorako dagoen gaitasun hori e, nola aktibatu den, ze ze balorazio egiten duzue horrena. Joer, benetan, benetan oso oso baikorra, oso baikorra da. Joer, eske naiz eta suetena zuetena hori egon, bai? Ba jendarteak Ikusi dugu jakin badakiela hausakoneko gatazka dela eta oinarriak dituela ba, kolonizazio eta okupazioan palestinako lurraldetan eta eta oin e, dagokiguna da beste pausu bat ematea, aurrera pausu bat ematea. Ordun e, ari gara, deitzen e, Euskal Kompromiso. Euskal Konpromisoa behar dugu, osatu behar dugu, erri zerri, egunez egun, Ba, egiten den guztia guretzat guz, e, gutxi da baina egin dezagun egin berdu dugu egunero indar guztiekin egin dezagun bada espada eh? eta egin dezagun da, itzultzea herri libre batera ikitzeko urratzen doa izan dadin bai Palestinarrentzako e, ordun aziko gara olako kanpaina batekin bai eta Gernika Palestinarrekin batera sektore guztiekin itzegi ten itzegi ten zure eguneko tasunean zen e, e, erantzunak behar ditugu ba, palestinarekiko elkartasuna benetan e, gauzatu izan dadin eta alde horretatik zuek harreman zuzena duzuango erakundeekin esan dugun bezala urteak daramatza zuango nekazariekin, erakunde sozialekin, bai. erakunde politikoekin elkartasuna bai. landu duzue urte guztioetan eta orain e, zer da handi jasotzen duzuen mezua edo zer, zer, zer esan zer ezandakioke e, gure jendarteari ba babeitu babeitu gazan bertan Kontestuari begira zer daukagu gaur egunean, ba, gazako amar pertsonatik, ba, batek bizia galdu egin eginduela, e, horretatik, amarretatik bederatzi leku zaldatu direla, gutxienez iruk ez dutela jan hainbat egunez, amara horretatik laugu guraso bat edo bia galdu dituztela, Amar eraikiinetatik zortzi kaltetuta edo suntzituta daudela, Amar etxetik bederatzi suntzituta zuntzitu, daudela. Hamar hektarea nekazaritza lurretatik zorzi suntzituta daudela, orduan e, panorama hoi begiragu ba, ari gara lanean bai ango nekazari bat zorekin zukkezeandaakoaren e, moduan eta baita ere emakumeen batasunarekin, Eta, bueno, eh, zera, nekazari nekazadi batzorrekoak zerezaten digute, ba, erakundeak, erakunde honek, ba, bere larrialdi programa mantentzen dituela, nahiz eta eh, egoera oso latza izan, baina janari eta edateko ura bain, eh, ban, eh, zera, banatzen jarraitzen duela, larrialdietarako aterpeak eta lehkagaiak ez diren elementuak ematen, baita beh, premiazko servitzu medikoetara laguntza emanez, Babeza horokorra eh, zandizagun eta lagutza zikosoziala baita ere. Naiz eta elkarte honek, ba galera handiak izan dituela, eh? Ba bulegoak guzti zuntzituta dituela, biltegia guzti zuntzituta, hornigaiak eta ibilgaiak zuntzituta baita ere. Eta zer ezan ikez, ba bere langilien artean, zaurituak eta hildakoak ere. Eta, bueno, emakumen eh, batazunei eh, begira, Ezan ba, aldugu, ba, terroristatxat izendutako erakundea beste batzuen artean hau ere jauz egindala, betiko Israelgo gobernuaren jarrera izan dela hau eta eurekin bat egiten ez dut, e, dutenean ba, terroristatxat hotzen zaituzte Eta, eta home, e, bai. e, azken astea hauetan e, batez ere udan e, ba, hemen Bilbon buelta geldia astea lortu zenetik eta izan duzu erreman e, zuzena, ango ardua dunekin, ango kidekin? Bai, bai, bai, bai izan, izan, duguz, izan ditugu harremarat e, zuzenak, naiz eta gure taldea, gure betiko taldea, oin e, ezin dauela palestinatik lan egin, baizik eta jordaniatik, ba bai, noiz benka gara, hor, eh, bertan, e-Palestinan, eh, daurekin bateran, eh, olako planifikazio bat eramaten, eramaten dugu. Eta bai, oingo momentu honetan eskatzen digutena da, eh, <coughs> ba, olako lehenengo janaria eta likagaiak, ba, hori da, dira premiazko beharrat, ez da? Eh, eta, bueno, oksasunaen aldetik, ezinbesteko ekippamentu medikoak, zendagaziak, eta, eta, eta, eta olakoak. Eta Euskal Herriko de... elkartasun hori kalean ikusten dena e, gauzatzen da ere modu materialean e, dirutan e, nahikoa lan eginda arro horretan, nero gehiago egin beharko litzateke? Ba, gehiago egin beharko litzateke, patzi. Bai, nola bait bihurtzen da laguntza hau da, e, elkartas, kaleko elkartasuna bai nola bai bihurtzen da elkartasun ekonomikoa, elkartasun aktiua gu beritzena Gernika-Palestinan, baina beti ere gehiago bi da. E, azken zinean, olako egoeratan inflazioa, e, zintzu horretan gazako inflazioa, hitzelezkoa da, bai, oso altua dana, ba horrek eragiten da da, e, angosal neurreak eta prezoak asko igotzen dira, eta transferentza egiterakoan hain jaten dituztela banko helta eh orduan ba inoiz ezta naikoa baina gehienez baz gehienez estatzen ari ari garena da instituzionaldetik eh akonxas akonxas euren mezueta izan izar lekiko harremanak eh moztea bai eh komertzial aldetik politiko aldetik sozial kiere eh kirolez kirolmailatan hainbeste arlotan Egin aldo gusan e, gauza, hori ba, gauzatzea el, zena instituzio guztiekin e, batera. Ordu nezain nahi dudana da bai, bai, gauzatzen ari dala elkartatzen hori, baina beti ere e, da, da behar bezten. Ba, Ideia horrekin geratuko gara, konpromisoaren ideiarekin, ia asmatzen dugun eh, elkartasuna eseteten, eh, gaur eman diren urratzoiek izan daitezela gehiago, horren beste zita gehiagora izango ditugu, hor dago austral Oi. selekzioak eta palestinako Oi. selekzioak zaroen eh, ba, amabostean jokatuko duten eh, eh, elkartasun partida hori izan mamezen, berro eta mila lagun batu gaitezkean kalean beste asko eta asko eta mila esker neko segi zuendan eh, neka sin horretan eta bidean eh, ikusiko gara kalean eta eta elkartasun toki guztietan hala hala da hala da paz ezkerka da bizi Palestina tek con rock y sirtas un ochis Palestina tek con rock rap sutraye un Palestinean checkpoint rock Arresia que raucis Palestinean checkpoint rock Checkpoint rock طول طول كان يا مكان في قديم الزمان صار يوقفوني حقا فكروا لا يتذكروا من حاجيت اعتنوني فكاكا شطر بس حكاه اسمعوا يا ناس بدي انهي البديل النهائي اه في وقع اللي رايح ثلجه هي اللي وقفلي في قلب الزهق مين يحرق مين يتب مين يغرق بتفها هاي بيستمع عنو منو رأي طب كفاي شو جابر ناعش تفكير جاهل عابل من هي الشباب بيناموا الاهل و عابل من يخلق حالة مفنونا بساهل و من منزل ما شامع فاكر ساهل فيناك فكر يوافوني ها فكر و لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا بس لي حكا شوفوا لو المدر اصلوا و بس لي شكا. معومه هو في توقع عشان نبينت موسم العربيه مش فشلت توقع في القضيه بدل ما انطق الواقع لا اوضه خياليه فيها مره خونه بين حسن والشع ومره بين مرء المثالي مش قادري يفهمه ايش مخلوفيه عم بحاول روح يا ثاني ضعيفي لا رعوي قويتي وزي ما شي بتقلي احجب الكل حريتي eta txtras ja biha nafsu zono nabas karahi eta palestinako paka paka doñoauekentzun eta bilbotik bagoaz bermeora izan ere bermeok e Eh, bueno, eh, palestinarekiko elkartasuna bereziki landu du izan ere gogoratu behar dugu bermeoko alkatia, Nadia nene, ba besteak beste palestinar jatorrikoa dela eta gaur gurekin dago, hemen mugaldeko tabernan, eta arratzaldeon eh, Nadia bai, arratzaldeon hon kerrik asko, ze moduzko eguna izan duzue gaur eh, baizu bueno. bai zure eh, etxekoek eta lagunek eta bestek Bai, oso, oso izan da, zegaur e, Bilbo bete dugu, e, beran, e, berankaliek bete dugu. Bai, e, bai, oso ungigarria izan eh guk e, jakin dugu e, Euskal ze euskaldunerren eta beti hori elkartasun beti beti eh e, e, modu zen baten, bai egoek gaurkue pentsatzen dot eh e, izandala ikur e, oso oso garrantzitsu bet. Bai. Zu zeu e, Bermeoko alkatea zara, e, jatorri palestinakoa. E, askotan e, aipatzen zaitugu, askotan eskatzen dizugu batean eta bestean e, iritzia baina nola bizi duzu guzti hau. Baango egoera eta baita hemengo erantzuna eta elkartasuna ere eh claro, niretzako e, oso desango utzute, herri herribizek neure herriak gaur eh ikusi otes lotute. Niretzako oso oso garrantzitsu da, ze azken eh e, bizek dako guz eh borroka eta eh e, berdinitza, ba bai Palestina eta Euskal Herri askatu eta independente bat e, lortutea. Eta palestinearekin gaur egun ze lotura, ze harreman, ze mesutrukak eta izaten duzue txekoek. E, gu, e, a ber, e, Euskaderuzen gauzen komunidade oso txikia da, orduen e, badanok lagunek gara eta badanok ezetuten gara. Eta, bueno, ba, geureikus puntuan momentuen e, oso kautoak izan behar gara. La, ez salen ego COVID-era, ezartu eh altol fuego bat eh hein ostiek eta gero ez ta beran e, hitze mantendu, ezta. Orduan eh hori kontuen hartunde, ba gu oso kautuek. Bai, eh posik gauzela ze hauda momento honetan arnaza emoteko bai eh gazan e, dauden pertzoneei e, bai arnaza dateko, deskantzateko eta zelanez, ba ba hartzeko. Ba, Bai, e, hori da eta hori da, abia punto bat, amezik eta orain hasiko da, benetan lan politiko eta elkartasune jarri, jarri behar da maiganien. Eta, izan dozuea arremanek, ango familiarrekin, ango laguneekin edo zein da, bai, unan, bai, bai, bai, Bai, bai, bai, ba dutena. Ba, estan ba, e, alde batetik, ba hori postasun puntue, bai eh e, e izan baikorrak. Ze Palestina eta eh ba barutendosku hori, ba oso kautuek eh ba aipateko. momentuen, ba bueno, eh e, Nike Families de Discordian dakot eta bai oso pezkatute dauz eta dibidez plan kolonialismoe aurrera dunde eta bikoiztu eta ilukoiztu inzera azkeneko bi urtietan orduen alde batetik gazan egoerie hauntzen momentuen lazaitu ingo da, ba, momentu edo ordo batzuetan bai e plan kolonialista ez da momentori bat bez gelditu. ditu Bale, ba mesu baikor eta keskati horrekin Elkartasuna ospatu eta eta lanean e, jarraitu beharko da. Ez denbora gehiago kenduko, Medea? Bai, e, nik bakarrik amaitseko ezkerrik asko, azken bi urtietan e, geugaz egon egondizanak e, borrokatzen eta hainbeste moduetan bai boikota soportaten, bai konzentrazioa erazuten, bai ebren zarietan e, palestinaren aldeko mesuek e, bat partekatuten eta eskerrik asko eta eskatzie bakarrik orain behar doguzela oraindik eta eh fase honetan eh atziko ditzen beste pauso guztiak emateko eta eskerrik asko zelan ez ba eskerrik asko suri erenadia eta segi lanean edukiko dituzu makinatxo bat ardura eta egiteko ere Echeko eta etchetikapokoak asi ke ez totzu denbora gaia okenduko mi esker miot fiotzez venga eskerrikazko zuei komana de fiple ara muzika muzegen tarbat elwasafrat dal ta lamantuma damisnim sobrin fo khalas walla atfa bislahni Ya mahu Hube, fani, luguati, wotani, wotani Fani, haubdi, fani, luguati, fani, Hube, wotani, wotani, Hube, fani, luguati, ohhhh, ah, ah, ah, haraket dame دم حرقت قلبي قلب أحمد صغير اللي فيه حب تكبر حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني أجيال وأحلام تتحقق حتى برسمي بس من رسمة عوراق كله نسرق ونحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هاد إحساس؟ طبعا لا بعمل لك شمئزاس؟ طبعا لا لأنك ولا مرة حسيت وقسيت ياريت وشو شعملت شاعتركت ومر لدون بيت قولتني تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط هو العايف عارف صفحات تبدا بكلمي زي المفاتيح من غير بواهن. اليوم واليوم من بعمري سطر جديد من أول Useneko konexioekin ari gara, batera eta bestera, Bilbo neungara, Bermeo neungara, e, edain dugu bat, baina goizeko mobilizazio haundi horiek berriro izpidera ekarri barritugu, izan ere Euskal Herriko gehiengo, gehiengo sindikala haundi haundi batek, Inoizko zigla gehien izan duen mobilizazio batek, lortu du, ba, eunda marmila Euskaldun kalera, ateratzea, e, hiriburuetan jendetza batu da, eta gaur gurekin daukagu, e, Unzalu Salterain, en Bizkaia, baserretarren sindikatuko ordezkaria, eta labiaka hanpezinako kideak ere badirenak. E, Gabor, Unzalu. Bai, Gabor, nartaldeu non bineu, bai zer, zer, eraman duzue etxera, etxaldeetara gaurko mobilizazioetatik. Gaurko bueno, mobilizazioetatik eraman duzunazko da emozioa eta ilusioa, eh? eta inbestea gente kalera ateratza ikustarekin. Eh? Zeta, onda mar bella dira lau hiriburu eta ematu ditugunak, baina kontutan izan behar da, hainbat eta hainbat herritan eh, eta eskualdetan. Ba, ordu Orduberean ere eh, memorizazioak izan dira, lantokitan eta eta berrez eta hor dago zerrenda luze bat ere ba garrantzitsuak eta be gelditu dienak eta jentea kanporatzera da danak, es. Orduan gukan entzeman duguna da ba, ba alde batetik jente ardubatuta batuta, e, jenteak eh argi eta garbi eh ohiukatzen duela Palestinaren alde dagoela eta eta gero emozio e, bai, es. beste jente buzta, ba, ba emozio ematen du eren. Aipatu du eneko gerreka behiteak, e, mundu bat erakundeko kideak eta gerneka palestinan ari denak, e, anistazun asko somatu dala, eta etorkin asko ere gehiten ari direla mobilizazio honetara, era. Sindikal mugimenduetatik, langileen mugimenduetik eta zuek e, baserritarren ere mutik, hori e, nabar menduko zenukete? Bai, bai, bai, nik hori zendela ezaguarri argi, argi, argi ba, behintzegu nina Bilbon egonaz da, Bilbon... E... Hori nabari izan da, eh, eta bereseki gainera, ba, pilatu na izan hori be bai, eta horren ondorioa da be apur bat, ba, lurkoderialdia egin duten eh, e, sindikal sikla zabal eta Anitzak, eh, eta bereziki ba, alik eta jende gehien ateratza Palestina alde eta bizkabal, ba, formatuak eta horo bigarren mailan ikite eta albietzea, ba, hori ba, ez? agentea errusatera da itela kalera, eh, eta zentzurutetan uzdu, ba, lurruak e, bete direla, eh. E, Zuka ipatu dituzu, e, sigla asko e, elkarrekin ikusi ditugu, aspaldean ez genituen ikusten e, Euskal Esparruko sindikatuak, adibidez, e, komintziones, obreras eta ujetarekin, lan zailea izan da hori edo palestinak hori ere batu du? Baina ikusango nuke egin, palestinak hori ere batu duela, ez? eta bereziki, nire aria dute aukintu hor lan eta ez daun, e, zailtasunan birik, horre e, gehiin bat gailen dudana borondatea, E, jendeak alea tenatzeko, molitza zin joan e, alik eta jendetxun egizan, eta mesuak ere, e, lehenengo momentutik e, nahiko argiak, eta horrez dagoen bintzeko e, ustupuzo batu niongo oztoporik, ez, eta bueno, badako ez lehenitzea e, bai, amako kasutan, nazio artean balo gauzetan eta, ba, bueno, hor ba, bai, jendeak eta zilak batzen direla, ez eta bueno, badakigua bai ba, egoera zein dame bai, ez, eta e, nik uste dut hori e, azkin behar dala, eta horri garrantzen bian barzaila, kontuten izan behar du gainera Lanustiak eta irakaskuntza ezndan grebata bar, greba politikoa txandan da eta da langileen nola daiteko balditzak aldarrikatzeko, eta hori bela ere uzteko balorantik gerdala. E, Nekasal sindikatua da N Bizkaia, e, labia kanpesinako parte ere badena, eta bia kanpesinak paresinako gaia urte luzeetan e, landu izan du. Gaur egun e, zertan diartu bia kanpesinak e, genozidioaren gaiaren aurrean? ba berezeki e, egiten ari dana da apuru e, bat baserri mugimenduaren e, nonaiteko mundu zabaleko elkartasun guztiak bideratzen Palestinarentza, eh? Eta bizkauta hori dana koordinatzen bai, eh? Ez? Eta ezan dan bezala, ba bai, guke urtaskotan via e, kanpesina barruan, ba e, eta Palestinarrek e, bizi duten zapalkuntza eta beresekin ikasaitzen eta ba, oso, oso lando izan da, oso ikutuak ere eta E, berezeki gainera, ba, genezidio bat zidanete biakampesinak, berez, badu ba, oitura bat olako lekutara begiralea ba, susen egin behaltzeko, ikusteko eta gaina testibizan deitezen gero zabaltzekoan zer gertatzen nahi. Gero horre behorrek ere, ba, izugarrizko nolaitere animo ere ematen dide, e, bertako gure anaiai ez, juguak eko anaiai eta, eta, eta rebei. Eta zentzu horretan, ba, uste dugu, garrantzitsua da olako zareake mantentzea eta ondo ojosi eta ondo enrazatzen dibiltzea. E, askotan ikusten ditugu sionistak e, ejeito zapal, e, zapalzaile eta horibondoak e, e, apurtzen eta, eta bertan bera botatzen oliboduak daukan esanaiarekin eta eta lurrak daukan esan naiaarkin. zein da e, ango ho eta ango elikaduraren inguruko ekoizlehene egoera e, genozidio batean eta horrelako urte luzetako zapalkuntzaren ostean.. Kontotanakun behar dugu, e, palestinarrek e, beraientzako estrategikoa izan dela beti elikagai azortzea erresistentzi moduan bebai, ez? E, urte luze espairatzen diren e, tapalkuntza den aurrean. Ez? Eta horregaitik, e, maila handi baten, orain e, apur bat, han e, e, ikusi dugu, jeneuzi honetan, hasien bankuetara eta e, olako e, zeretara, egituretara, apotzen ibili direla, apurtzen eta barrez, badak itelako elikagaiak ba, enduzkero, Ba, hor haultzen dutela, ba, ba, paliztina errazia bera, eta baraz. Beran, ikustu da, bero, asti marratu behar dala, e, genezid honetan ikusten ari garena, dala, elikadura duraz erabiltzen da dut, elika gaina esan dut zendiren, e, jendeako zezitzeko ez, Hora, genezidia bera aurrera ere mateko ez, eta hori, izateriak, emaduen, bauzu oso oso peskarri bada, eta horretan, hausnartu beharko benduna, berez, Elika sortzea da, bizia mantentzeko da, dizia dauteko, eta kasontan erabiltzen da ba, jendea garbitzeko e, errametan, bon? da arma moduan, eta hori oso solarria da. Eta e, Ramala e, entzun eta eta biak kanpezina entzun, eta horre... E, aspaldi ere eta zuk ereko gertutik bizi izan zenuen. E, Paul Nicholson bia Campesinaako ordezkaria eta Bizkaiko baseretarara araateten setioan e, izan zen lekuko. Orduan hen e, Bizkaia sekulako lana egin zuen e, guzti hori munduratzen eta hemengo edabiletan eta zabalten, Hori berazango gogoratzen duzu eta, Urako egoera errepikatu izan dira. Bueno, guk hori betxetuik horatzen duguna da, ba, sta, bueno, icha, parte, ba plural, da, bueno, dihar dugun borroka guztiaren prokesoaren parte, da, moduan, degia da, 2002 garren urte hori izan zela apur bat, ekintza hori, eta zer horrek, asko lagundu ziguna guri bai, palestinako kontekstua ezagutzen, eta angozapaldukuntza burbiagotik e jarraitzen, et? eta ere, noraitere... Horre berork hemen segun gero ba urteatu berandu badi 2014an ba, ba guk gen bertoko eh, kooperativen federazioari, kooperativen ko fe, fe, federazioari, ara planteatu zuten Israel ikusteko bidai batera eta pizka batango eh, teknologia mekanizatanda gora aipatzea da ba eskatzea golako bidaiak egiteko eta pizka bat hori anulatzeko, ez? Eh, bertan 2014 lortu gendu nor horreren gehingo sindikalak egin eh, zuen eskarea hori eta lortu gendu gelditza baina ba badakigu ba bi urte berango ehin sutela bidai hori, ez? Ba Baina, eh holako kontestua klabea dira aprobatza prozesulez eh, bizitzabe bai eta guk aprobat dana gara bizitzen dugu ba, ba, kate baten moduan, ez? Eta, baina bai ikusten duguna da ba azkenengo urteetan bizitzen ari garen teknologia horregia eh, neurri guztiak gain eh, ditu bituta, Eta Orentzu ere egon dira Euskal Ordezkariak e, Palestinan e, baserritarrak eta bia kanpesinaren eskutik, ezta? Bai hori da, Iesku urtearen bukaren abenduan eh egon ziren hemendik e, e, gure bi, bi militante, eh Malo eta gero Gipuzkoati bat e, kilo herriba eta hant zuzenean ikusten e, bertan e, jendeak eh sola agantatzen e, da izan eta sola bizitzen da izan, es. Ba, bueno, testigantza hokiek badute gero garrantzi handia, ze hori jaso izan zen eh Diekanpesuna barnean eta anaia, ba, Neiko eta horrek asko laguntzen du aproa sozializatzeneko era, eh, eta han de bertzeko jendeak, han bestako jendeak askoz kentduen lan bat da, eh, lanbada, ez? eta biakantzial lekuetan gauzatzen moduan ez bakarre rat Palestina nesterreal de batutan ere egin izan ditu holako jekimenak, holako bidaiak eta bidaiak inoiz ez utzen dira biakantzialan besteuna misio bat, eh, misioa da eh, konfitu egunetan joan ikusi zer dagoen handik ezartzea, benetan eh, eta herrikatzea sinda, Ba, eskertzen dizugu, e, Unzalu, e, gaur e, Mugaldeko Tabernan, largo eta Masazpia irrati librean honek e, e, perda guztiak eskaintzea, eta lurrean bezala, ba, elkartasuna ere landatu eta zabaldu beharko da. Mila esker! Errekatuzo behit. Eta ipatu dugu erein eta landatu eta zabaldu eta izan ere hor izan zen biakampezinaren kongresua duela bederatzi urte hemen Euskal Herrian bilduzenean nazioarte konferentzian. Joseba Sarriun handiak e, testu bat egin zuen, orduan hori e, Euskal Herritik e, e, urrun zegoen, baina erein landatu eta zabaldu eitu zuen eta enton sarmiento eta aldeak e, kantatu eta Josuen zuen hori entzungo dugu orain Zioek, mundua dut etrabatu Nekasarion bizi modua Etzaegu gutxik aldeto Gauztako beto egine zean bizi ere Osta osta atzoko aziek Gauko frituak Gauko aziek biarko buzda. danura oh, kokola oh, oh. la txigero berdintasuna zabalduko da kultura ez ozalana ez ozalana ez ozalana ez ozalana ez ozalana ez ozalana ez ozalana bakarra, sutxituz gero akabolurra, hartatu zigla esterka, martera joan behargo Música gero elkartasuna bilduko dugu onura. Landatuz gero berdintasuna zabalduko da kultura. Den ontzat lana, den ontzat jana, den ontzat askatasuna. Joseba Sarriuna idatzia eta etese taldeak erri usatik mundura zabaldua. Niduko lugu onura, o -o -o, gero berdintasuna zabalduko da kultura, den lana. Denokan tazka, tazuna Batzuka berazkeienak pobre, nek azarien kondena Baina mundua horea egiten egingo du una mo ko ko kituko du ما غريم لا صحه ولا تعليم عندي ولد بصف الخامس Eta badugu beste kronika askar bat ere, sornotatik bidali digute, astero astero sornota palestinarekin e, izeneko herri ekimena biltzen da, angoplazan, oso ekimen ikusgarriak egin dituzte, itxaso ontziekin alde, konzentrazioak, emakume eta feministak elkartuta, eta gaurkoan ere goiz eta arratzalde mobilizazioa izan da. Bertatik, amaia astobisa uriartek bere kronikatsoa. Goizeko mobilizazioen ostean, e, Arratzolean barriro batu gara herrian, herriko plazan, gente e, asko egonda. Aurreko astean manifestazioa genuen eta orbe gente asko batu zan, eta bueno, ba, orran jarra ipomoduen, eta gaur e, Euskal Herri osoan egin diren mobilizazio guztiek ekarritako E, indar horregaz edo, ba, e, errian behar jente asko batu da, burrumbada ahondi bat egin dugu, eta gero amaieran irakurri dugu Gernika-Palestinak e, ataratako komunikatua, eta erantzuna oso ona izan da, jenteak e, eskariak egiteko e, beharra dauka, e, mina asarrea eta exigentziak aldarrikatzeko E, beharra dauka, eta bueno, azkenean e, burrun bada izan badabe, ba, maieran oio asko gondirabe bai, eta bueno, nik uste dute jentea indartsu dagoela porroka e, honekin aurrera jarraitzeko, eta genozidioa zidioa e, amaitu dala dinoen beste narratiba horreri e, kasuan dirik ez egiteko eta porrokarekin jarraitzeko. En Palestina se juega el futuro de la humanidad. Nos duele. Nos duele. Hoy nos, duele. nos duele. Maite zaitut osoan Kufi alepoan Horrastein gazte doan Wafa, wafa, wafa, wafa Suabio zondoan Kufi alepoan Horrastein elbudoan Wafa, wafa, wafa, wafa. Eta saio hau guafa idris gogoratuz eh, amaituko dugu Ekintzaile palestinarra eh, erizaina zen Eta berak aspaldi dira bakizuen bere burua, bere gorputza Bere bizitza ematea Palestinaren alde. E Kolorizagirrek Letra ederrori egin zuen Joseba Tapiak Abestu eta Euskal Herriko Musika Liberalonaldi berri batek ere, ba, Kantu ederraren berzio ederra egin du, honekin bukatuko dugu gaurko sazio berziau. Suabiot onan. Ofialdeko Hukau fktatik Mastizapaldua izan da Naizenuk emulkoan Arrotasun Na horregatik Maite zaitut osoan Kufialepoan Horra zainapaloan Guafa, guafa, ondoan Ufia anepoan horra zeñarrodoan guafa, guafa, guafa, guafa su apioz ondoan Betxe apurtua izan da zut izau Zea purtua izan da, zutik zauden ukoan Oso taso morregatik, maite zaitut osoan Kufi alkoan, borra zein pa